Ada beberapa hadis yang dipakai dalam mazhab Syafi'i untuk mengatakan kunut fajar ini ataupun kunut subuh ini adalah sunnah. Hadis yang pertama adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mazala yaqnut hatta faraqad dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berkunut sehinggalah dia meninggalkan dunia Hadis ni riwayat Abdul Razak riwayat Imam Ahmad riwayat Dara Qutni, dan Ibn Abi Shaybah dan riwayat At-Tahawi semua mereka meriwayatkan daripada jalan Anas bin Malik maksudnya daripada Abu Ja'far Al-Razi meriwayatkan daripada Rabi'a Ibn Anas daripada Anas bin Malik Anas bin Malik kata Nabi Alaihi Wasallam sentiasa berkunut fil fajar pada salat subuh sehinggalah dia meninggalkan dunia ni hadis yang pertama <coughs> hadis yang kedua ialah hadis daripada aswad yang mana dia kata sallaitu khalfa umar ibn al-khattab fi safar wal hadar fa ma illa fi salatil fajar aswad ni tabiin dia kata aku salat belakang umar ibn al-khattab dan aku tidak melihat dia berkunut Melainkan hanyalah pada Pada salat fajar Baik Itu riwayat yang kedua Riwayat yang ketiga Ialah riwayat Abu Hurairah Riwayat Al-Hakim Yang mana Daripada Ibn Abi Fudaik Daripada Abdullah bin Abi Sa'id Al-Makburi Daripada ayahnya Daripada Abu Hurairah Yaman Abu Hurairah berkata, Kana Rasulullah SAW, الثانية, "Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 'Jika Rafa'ah rasa'u min rukugh fi salat subuh fi raka'at yang kedua, Rafa'ah kedua, Rafa'ah kedua, Rafa'ah kedua, Rafa'ah kedua, Rafa'ah kedua, Rafa'ah kedua, Rafa'ah kedua, Rafa'ah kedua, Rafa'ah kedua, Rafa'ah kedua, Rafa'ah kedua, Rafa'ah kedua, Rafa'ah kedua, kedua, Rafa'ah kedua, Rafa'ah kedua, Rafa'ah kedua, Rafa'ah kedua, Rafa'ah Allahumma hadini fi manhadait dia membaca doa doa kudus subuh. Ini riwayat Abu Hurairah. Ada satu lagi riwayat Bukhari daripada Abu Hurairah yang mana Abu Hurairah sebut pada anak murid dia dia kata, wallahi, la ukariban nabi kum salat alaihi wasallam. Demi Allah aku akan memperlihatkan dengan dekat kepada kamu salat rasulullah saw. Fakana Abu Hurairah Yaknutu di raqyat yang lain dari salat zuhur, salat isya, salat subuh, setelah dia berkata, Sama Allah liman hamidah, dia berdoa kepada orang yang beriman dan orang kafir. Kata Abu Hurairah, aku akan tunjuk kepada kamu secara dekat salat Nabi SAW. Abu Hurairah pun tunjuk ke anak murid dia bila rakaat yang kedua daripada salat zuhur, salat isya dan salat subuh dia akan baca doa. Hunut pada rakaat kedua dia akan tarah tangan. Pada rakaat yang akhir, sorry. Dia dia akan tadah tangan, berdoa untuk orang mukmin dan melaknat orang kafir yang memerangi Islam. Okey. Jadi kalau orang yang taklid, dia bolehlah pakai mazhab ni. Oh, ada dalil. Banyak hadis. Kalau dia tak mengaji hadis, macam saya dulu, tak mengaji hadis. Zaman degree dulu. So, tengok riwayat ni. Takkan Anah silap Anah dekat dengan Nabi you? saka Imam Ahmad nak riwayat satu benda yang problem. So allah Taala berikan saya rezeki sikit mengaji hadis. Maka saya pun semak hadis ni. Bukankah saya semak? Saya tahulah cari. Nak cari maklumat tentang hadis di sisi ulama silam saya tahu. Maka saya buka kitab-kitab. Maka kita tengok kukuh ke tak kukuh dalil ni. Okay, kita pergi pada hadis yang pertama. Hadis yang saya sebut tadi Abu Jaafar Ar-Razi Meriwayatkan daripada Rabi' bin Anas daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mana Anas kata mazalannabiy sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajar hatta faraqad dunya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Anas sentiasa berkunut pada waktu fajar sehinggalah dia meninggalkan dunia Siapa riwayat Abu Ja'far Ar-Razi nama dia Isa bin Mahan ni drama sebenarnya Gelaran dia Abu Jaafar al-Razi. Apa kata ulama' jarah wa ta'adil terhadap dia? Apa komentar ulama'? Tengok apa kata ulama' Dia kata uh, ibnu Hibban mengatakan ibnu Hibban mengatakan Manusia ataupun ulama' Kana nas yattaquna min hadithi rabi' bin Anas Ma kana min riwayat Abi Jaafar anhu Wa inna fi hadithihi ittirabah kata Ibn Hibban Ibn Hibban, ya? Eh? dengar Tentul, Ibn Hibban bukan saya, sebabnya saya kena kan. Ibn Hibban mengatakan manusia takut dengan hadis Rabek bin Anas kalau yang ambil daripada Rabek ni Abu Ja'far ni riwayat mana? <tuh. tuh>. dikatakan siapa? Abu Ja'far pasal apa? kerana dia kata dalam riwayat Abu Jaafar kalau dia riwayat daripada Rabek hadisnya problem. Ada kegoncangan. Ada kecelaruan pada hadisnya. Nampak? Okay. Apa kata Imam Ahmad? Laisa bil fil-hadis. Abu Ja'far bukanlah orang yang kukuh dalam dalam hadis. Ingatan tak kuat. Kata Yahya bin Ma'in, yuktab hadisuhu walakinna hu Hadisnya boleh ditulis, tetapi dia banyak buat silap. Apa kata Abu Zura? Shaykh Yahim Kathira Kalau dalam istilah kita Bila orang panggil kita syih ni maksud apa? Hebat kan? Hebatlah lah tu Tapi kalau dalam hadis Orang yang dipanggil syih Orang yang lemah Ingatannya Dalam hadis ha? Kalau dalam hadis Kalau orang yang hebat dalam hadis Akan dipanggil imam imam ataupun hujjah ah tu hebat tu siqa dipercayai tapi kalau syekh macam sel ini itu saja yahim katira banyak buat salah kata nasai laisa bilqawi tidak kuat tidak kukuh ingatannya kata ijli laisa biqawi tak kuat juga okey so sekarang ni Kali riwayat ni, hadith ni sahih ke da'if? Da'if. Pasal apa? Sebab semua jalur ni bertumpu pada seorang perawi nama dia Abu Jaafar Ar razi yang meriwayatkan daripada Rabi'at. Maka riwayat yang dipakai oleh Madhab Syafi'i yang ni tidak boleh jadi hujah kerana da'if. Okay? Bukan hanya itu saja. Sebagian ada orang kata, eh... Dia bukan sahaja seorang, seorang riwayat, ada orang lain. Memang betul, ya? ada dua orang lagi perawi yang berkongsi riwayat yang sama dengan dia. Siapa dia? Pertama, Ismail Al-Makki dan yang kedua Amr bin Amr bin Ubay. Kedua-dua mereka meriwayatkan daripada Hasan daripada Anas dengan lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, Omar dan Uthman berkunut dan aku menyangka mereka mengatakan Uh, Rabi hatta faraqtuhum. Maksudnya Ali pun kunut juga Sehinggalah aku Berpisah dengan mereka kata Anas Maksudnya Kalau ikut riwayat ni Ismail Al-Maki Dia riwayat benda yang lebih kurang sama Tapi daripada Jalur Hasan Juga daripada Anas Juga daripada Anas Yang mana dia kata Nabi kunut Abu Bakar kunut Umar kunut Osman kunut Ali pun puluk juga. Maksudnya benda ni lah. Benda ni ber berterusan. Okey. Ini riwayat siapa? Ismail al-Makki dan Amr bin Ubay. Oh boleh ke dua, dua orang ni menguatkan riwayat Abu Ja'far? Ja tak boleh. Sebab apa tak boleh? Kerana syarat nak upgrade riwayat daripada daif jadi hasan, apa syaratnya? Hadis, ya? ha? nah, kita dah ada banyak jalan Jalan ni dah banyak dah Satu Abu Ja'far ja riwayat Satu lagi Amru bin Obaik Satu lagi Ismail Al-Meki Syarat nak upgrade Riwayat-riwayat yang daif ni jadi hasan Li Ghairi Daif ni tu kena daif ringan Bukan daif Berat Kalau daif berat tak boleh naik okay? So sekarang ni Abu Ja'far ja al-Razi, da'if dia ringan. Betul ringan. Boleh naik. Tapi bila kita pergi kepada Ismail al-Makki, da'if berat. Dia ni matruk. Perawi yang ditinggalkan riwayat. Tak ada pakai langsung riwayat dia. Ada dengan, tak ada sama je. Tengok apa kata ulama. Ismail al-Makki, kata Imam Ahmad, munkarul hadis, Perawi hadis munkar. Kata Ibn Ma'in, laisa bi Tidak ada nilai. Kata Ibn al-Madini, la yuktabu hadisu, Udah lah Jangan tulis hadisnya maksud bila jangan tulis ni tak boleh guna untuk apa-apa pun kadang-kadang perawi yang da'ih macam Abu Ja'afar tadi, kadang ulama kata yuktab hadisu ditulis hadisnya perkataan yuktab hadisu hadisnya ditulis tu maksudnya, dia ni da'ih tapi bolehlah tulis, mana tahu kalau-kalau diingat, mungkin ada perawi lain yang kongsi riwayat so kita boleh upgrade riwayat dia Itu maksud, ditulis hadisnya yang ni, Ibnu Madini, guru Imam Bukhari kata La yuktabu hadisu Jangan tulis hadisnya Hang tulis pun bazir dakwat ya. Bukan boleh pakai Itu maksudnya Kata Imam Nasai Matrukul hadis Perawi yang ditinggalkan Maka Ismail al Makki Riwayatnya kita Letak tepi lah ya, tak boleh pakai Tengok Amru bin Ubay pula Amru bin Ubay pula Kata Ibn Ma'in Lai sabi syait Tak ada nilai Kata Abu Hatim Matrukul hadis Kata Nasai Tidak syekah semuanya daif, ring, da'if berat, bahkan sebahagian ulama' kata, Amru bin Uba'i ni, kazab, kaki bohong. Maka tiga-tiga riwayat, tiga-tiga riwayat tak boleh pakai. Dua riwayat tak boleh pakai langsung, satu riwayat da'if, maka hadis Anas, kita kata, kekal da'if. Tapi, betul ke hadis Abu Ja'far ja Ar razi ni da'if ringan? Abu Ja'far ja tu da'if ringan. Tapi hadis dia, bukan da'if ringan. Hadis dia sendiri da'if berat. Pasal apa? Sebab dia adalah da'if. Dia bersendiri dalam riwayat daripada Rabiq bin Anas. Dia da'if. Lepas tu dia seorang-seorang. Habis tu yang dua orang tadi, dua orang tadi daripada jalur Hassan. Daripada jalur lain. Juga daripada Anas. Yang ni dia seorang. Daripada jalur dia. Dan dia menyanggahi riwayat anak murid kanan Anas bin Malik. Semisal Qatadah. Yang mana Qatadah kata... Sebenarnya riwayat ni dengan jalur yang dengan lafaz yang berbeza apa lafaz dia? Lafaz dia sebenar adalah Anas kata dalam hadis ni sebenarnya Anas nak kata karena Rasulullah Sallam tidak kunut illa ida dar ali kaumin awal ala kaumin Nabi tidak berkunut kata Anas melainkan bila Nabi nak doa untuk kaum muslimin ataupun minta azab ke atas kaum kafir yang memerangi Islam. So, itu sebenarnya hadis tu. So. Kunut nazila. Maksudnya, anak murid kanan Anas yang namanya qatadah, dia riwayat dengan cara ni. Dengan lafaz ni. Dia lebih kukuh daripada daripada Abu Jaafar al-Razi tadi. Maka riwayat Abu Jaafar al-Razi tadi, mungkar. Mungkar maksudnya, silap, Salah. Pasal apa salah? Kerana perawinnya da'if, Menyanggahi riwayat perawi yang lebih kukuh daripada dia Itu riwayat qatadah dan ramai lagi anak murid kanan Anas yang yang hebat-hebat Anas ni ada anak murid yang hebat-hebat Maka tak riwayat macam mana yang Abu Ja'far ja riwayat Ok? Boleh? Siapa yang kata mungkar? Bukan saya Ibn Rajab Al-Hambali kata mungkar Senang sikit Sebagi kalau hampa nak kecam, kecam ibn reja' lah. Aku diokok belakang. Ha. Anas, ha? Anas riwayat. Masa Anas bagi tahu ke anak murid, anak murid ada bercanggah riwayat. So mana satu yang Anas sebut? Yang Anas sebut yang tadi tu. Kunut Nazilah tadi. Yang riwayat kata Anas, Anas kata Nabi Kunut Subuh tadi, itu bukan Anas sebut. Tu kesilapan perawi tu sebab dia tak upah kan macam ni kita mengaji dalam, dalam kelas saya mengajar benda betul eh. Tonton balik pergi buat riwayat pelik tuan-tuan salah bukan aku ha, macam tu lah ha. kan dalam ramai-ramai ni adalah yang kadang-kadang lupa <coughs> ha, macam tu lah ok ada pun riwayat Abu Hurairah yang saya baca tadi iaitu riwayat daripada Ibn Abi Fudaik daripada Abdullah bin Said Al-Makburi daripada Sa'id, Al daripada Ayahnya daripada Said Al-Makburi daripada Abu Hurairah yang menabur menaburalah kata, Nabi ni bila diangkat kepala daripada, daripada rukuk, rakaat yang kedua, subuh, dia akan tarah tangan Allahumah dini fi man hadith. Hadith ni riwayat Al-Hakim. Al-Hakim kata hadis ni sahih. Al-Hakim kata hadis ni sahih. Maka masa tu macam kita pun macam, oh, ada dalil lah. Kuat lah bila Hakim kata sahih. Bila kita simak-simak balik upunya tak betul. Bukan kita yang kata Hakim tak betul ulama yang kata hakim kalau dia al-hakim kalau dia kata sahih hati-hati siapa kata Ibn salah kata bukan saya kata ibnu salah kata siapa kata ibnu hajar kata orang yang mengaji hadis tahu al-hakim kalau dia kata sahih hati-hati kerana al-hakim ni dia mutasahil. bermudah-mudah dalam nak menilai hadis sebagai sahih apa masalah hadis ni Masalah dia pada abdullah bin sa'id bin abi sa'id al-maqburi perawi ni Kata Ibn Hajar, tengok kata Ibn Hajar. Ibn Hajar kata dalam kitab di Talqis, masa di takhiriskan hadith ni, Ibn Hajar kata. Ibn Hajar ni syafi'i, mazat syafi'i. Qalal hakim sahih. Hakim mengatakan ia sahih. Wa laisa kama kal. Sebenarnya tak macam mana yang dia kata. Fahuwa da'if. Sedangkan hadis ni da'if. Li ajli abdillah. Kerana ada perawi yang namanya Abdullah. tu Abdullah bin Said al-Makburi tadi fala law kana thiqatan lakana al hadith sahih tapi kalau dia mestiqah hadin ni, siqah, ni jadi sahih tapi masalah dia ni laif saya pun tak buat hati. betul ke daif biasa mungkin daif biasa la kan? kita pun checklah kitab-kitab kata Yahya bin Said al-Qattan ulama sah. dia kata jalastu ila Abdullah bin Said majlisan fa'araftu fi yani kadib aku pergilah duduk dengan Abdullah ni dalam satu majlis sembang-sembang dia, aku tahu dia ni kaki bohong ini kata Yahya bin Sa'id kata Imam Ahmad munkarul hadis, matrukul hadis perawi hadis munkar dan dia ni perawi yang ditinggalkan, Imam Ahmad kata Abdullah ni Yahya bin Sa'id, Yahya bin Ibn Ma'in dia kata perawi yang ta'if dalam riwayat yang lain sebut, tidak ada nilai dalam riwayat yang lain menyebut, tidak ditulis hadisnya ta'if berat kata Abu Hatim, tidak kukuh kata Imam Bukhari, ulama hadis meninggalkan riwayatnya kata Nasai, tidak siqah kata Dara Qutni, perawi yang ditinggalkan Zahibul Hadis, hadisnya hancur maksudnya hadisnya tak ter tak terpakai kata Ibn Hajar, perawi yang ditinggalkan kata Zahabi, wahin, terlalu lemah maka, riwayat ini juga tak boleh pakai. terlalu zaif so, riwayat Abu Ja'far ja Razir tak boleh pakai Riwayat ni pun tak boleh pakai. Eh, tapi saya ada baca dua lagi riwayat tadi. Riwayat siapa? Aswat daripada Omar. Riwayat Aswat daripada Omar ni, dia datang daripada riwayat Hamad bin Abi Sulaiman. Yang kata dia salat, Aswat kata dia salat belakang Omar, Omar tak kunut melainkan pada waktu, fajar. Bila kita cek balik riwayat ni, sebenarnya Hamad bin Abi Sulaiman telah menyanggahi riwayat perawi yang lebih kukuh daripada dia bila mereka meriwayatkan daripada Aswad. Tengok. Saya tulis di sini. Muhammad bin Abi Sulaiman ni dia sodok tapi dia ada kesilapan. Malang tak ku tak kuat ingatan dia. A'mash ulama hadis daripada Iraq besar. A'mash ni ingatan dia bagus. A A'mash dan Mansur ibn al-Mu'tamir meriwayatkan daripada Aswad daripada Amru um, um, bin Maimun yang mana mereka mengatakan khalfa, uh, Umar, Al -fajar, falam kami salat belakang Omar kata Aswad tadi, dalam riwayat perawi yang lebih kukuh daripada dia Aswad dengan Amru kata, kami salat belakang Omar Omar tak gunut ni riwayat yang betul, riwayat Ahmad tadi sah? salah riwayat Ahmad, uh, Ahmad tadi salah, maklul cacat tersilap Ada juga riwayat daripada Hamad sendiri. Abdul Razak Sanani meriwayatkan daripada Hamad sendiri kan tadi riwayat Hamad dia bagi tahu di solat belakang Umar kunut kan. Hamad riwayat waktu sekali lagi dia riwayat, dia riwayat dia, daripada jalan apa ni Abdul Razak, dia sendiri riwayat dia kata aswat solat belakang Umar, Umar tak kunut. So Hamad ni tak upa ingat, kadang-kadang dia kata kunut, kadang-kadang dia kata tak, tak kunut. Hamad tu sendiri tak upa ingat. Dalam riwayat Abdul Razak, dia kata di, dia kunut, eh tak kunut. Umar tak guna Maka setelah kita semak, semak, semak Kesemua riwayat yang kata kunut subuh ni Tak sahih Kecuali satu tadi Riwayat buka Akhari Itu soal Abu Hurairah Yang mana Abu Hurairah kata Aku akan tunjuk kepada kamu secara dekat Salat Nabi Alaihi Wasallam. Abu Hurairah pun salat Bila dia bangkit Untuk rakaat yang tak akhir Dia tak tangan Lepas tu dia doa Untuk orang mukmin dan dia melaknat orang kafir yang memerangi orang Islam. Ni kunut apa? Nazilah. Sebab di dalam hadis disebut apa? Zuhur disebut, sorry. Zuhur, Isha' fajar. Maksudnya kunut nazilah. Tapi mazhab Syafie kata ulama sebagian ulama mazhab Syafi'i kata dak. Sebenarnya ini uh, kunut biasa ni, kunut subuh. Cuma nya yang zuhur dengan isyak tu dah dimansuhkan. Tapi mazhab yang lain kata, mana dalil mansuh? Tak ada dalil mansuh pun. Tak ada pun dalil dia dimansuhkan di riwayat Bukhari. Menunjukkan yang dilaku kunut nazilah. So sekarang ni tuan-tuan, tak -tuan, ikut penilaian saya kunut subuh ni tak adahlah. Melainkan kunut nazilah lah ada. Tengok. Apa kata Sagi kalau orang kata, Han kata kunut tak tunah. Han hebat lagi pada syafi'i ke? dah hambali dengan Hanafi pun kata tak je pak. So kita ikut yang tu lah. Eh, Hanafi dengan hambali bukan betul eh. Tuhan kata. Tak boleh kata gitu. Ada orang yang lebih besar daripada Abu Hanifah dan lebih besar daripada uh, Imam Ahmad. Seorang sahabat. Yang mana, dia mengatakan, anak dia Abu Malik Al-Ashjani, dia kata, aku aku bertanya ayahku. Aku bertanya ayahku. Ayah dia sahabat. Ya Abah. Abah ni sahabat. Uh, Abah. Uh, Ayah. Wahai Abah. Dia kata, Ya Abah. Inna ka qad sallayta khalfa Rasulullah SAW wa Abi Bakar wa Umar wa Usman wa Ali. Ahuna fil Kufa Nahwa min khamsi sini. Wahai Ayahku. Engkau pernah salat di belakang Nabi belakang Abu Bakar, belakang Ammar belakang Osman dan belakang Ali kat Gufah ni. Lepas tu dia bila di zaman Ali, dipindah kat Gufah. Selama lima tahun Akanu Yaqnutun Adakah mereka berkunut? Tiba-tiba Tirmizi ni. Hasan Sahih. Tiba-tiba ni Sahih. Kata sahabat ni. Ay Bunai Muhdas Wahai anakku, ia bida'ah kata tirmizi, Hasan sahih hadir ni sahih dalam riwayat Nasai dia bukan kata muhdas dia kata, ya abu na'i inna ha bid'ah ah. wahai anakku, dia adalah bid'ah ah. saya tak suruh tuan-tuan sebut kunut subuh ni bid'ah ah. saya tak suruh kalau orang tanya, saya kata saya tak buat lah jangan sebut bid'ah, ah, nanti orang marah tapi kalau orang dok hentam kita ni lah puak-puak yang membid'ahkan kunut subuh eh bukan aku, sahabat Nabi tu ya. Sahabat Nabi buat dulu Cuma kita tak berani lah nak sebut bida'ah Kerana kita pun hormat mazat syafi'i Cuma ada tak ulama' yang kata bida'ah? Bukan ulama' sahabat <laughs> Sahabat kata bida'ah, bukan kita Kita tak katalah kan Cuma kita tolong baca ya <laughs> ha. Kalau si akhati dah macam mana kan Kalau berani pergilah kecam sahabat Kita tak berani ha.